Amma ba'du fa in asdaq al hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'du Të gjeta falënderimet më njëohja të shëqyrta janë vetëm për zotin ton Allahu tebaraka ve teala. Përshëndetje, mirësit Salavatat mbi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem Më të mirë në njërzibit, pastaj mbi shok të ti besnik Mbi famine të ti të ndarëshme, mbi gratë të ti të, të paçta Dhe mbi gjithë muslimanët anë e kam botës të cilë të ndjekën rrugën e ti Dhe pasojnë më të mirë dheri në ditën e kiametit Të ndëruar gjëmatli, me lejnë e zoti gjëllë gjëleluhu Dhe të ndajmë njësa qaste para khutë bësë gjumasë Çdo të mësojmë diçka nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Jemi në prag të muajit në të cilin muaj ka zbrit libri i Allahut subhanahu wa taala, libri i cili është shkak që neve jemi në xhami, libri i cili është shkak që ne jemi musliman, libri i cili i ka ndriçuar errësirat e ignorancës dhe i ka çoptuë Padrejtsit e njërzimit Me ardhin e Muhamedit Sallallahu aleyhi ve sellem Andaj fillimisht e lusim zotin ton Gjellit gjelaluhu Qëtë na mundësën allahu gjellihu ala Ta arrim këtë muaj të begatshëm Ta madhrojm këtë muaj Ashtu se që ka hije Ta agjerojm këtë muaj Me edebët e veta Me tërbijet e veta Duke lutë zotin ton gjellit gjelaluhu Që allahu të barek e vëtë ala Na i shumë fishon mirësit e tim bineve pasi që jemi në prak të muaj të Ramazanit, neve gati që dy muaj jemi duke fol në bipeshën dhe vlerën e Kur'anit të Zotit Gjellegjelluhu. Mirë po, kjo bised, kjo ligjerat nuk ka fund, si kur njërzit të ndaleshim që nga jetët e tyre, të dhe në përfundimit e jetët dhe të tyre, të, të flasin për peshen dhe vlerën e Kur'anit, ata kur nuk do të dilni në krye. Gja se libri i Zotit Xelaluluhu është cilësia e Zotit. E Zotit nuk i dihet fundi. Zotit nuk Zoti nuk ka pat në fund. S'ka mundsi, sikur që neve i kapni sendet në dorë, sikur që e dim se kjo nga kiskaj deri në kët skaj, e ka mbyllsiën. Neve s'kemë mundsi kështu me fol për Zotin ton Tevareke Utala, gja se madhria e tij është më ma e madhe. Lartësia e tij është përtej për masave që ka mundësimi kap me ndja e njëriu. Në grumbullin e shumë mirësive të këti libri, është edhe mirësia dhe edukata e të folurit. Të mëso është si me folë, të mëso është si me kryu një fjali, si me thur një mbised, si me e drejtu një kuvend, si me ndetë në me gjlisë, qëfar fjale dhe kujt po i thuët, dhe në qëfarë mënire duhet t'i thuët, koha e përstatshme dhe e papërstatshme, plesheria apo rinia, fëmija apo i sëmuri, musafiri apo i shpijes, familiari dhe mëjlar këti, miku dhe dosti, vlau dhe baba, e kështu me radhë kategoritë të njërzve, zoti jo në gjellë gjellë e luhu, në mëson në Kur'an për shdo kategoritë, formë të veçantë të të folurit në mënyrë që drejtohet jeta ashtu siç duhet. Natyrisht se fjala e ka një ndikim të veçantë tek njerëzit. Fjala tham prish dhe ndrësh. Fjala e drejton një jetë dhe e shkatërron një jetë. Kriimi një fjalie. Nëse nuk krijohet si duhet, nuk thuhet si duhet, ajo ka mundësi me prish shumë. Dhe nëse një fjali ndërtohet si duhet, shprehet si duhet. Me edeba dhe tërbijet e vetë ka mundësi me rregullor shumë. Prandaj Zoti Jonxhale Xhelalu e ka drejtuar njerëzimin me fjalë, me Kur'an. Prandaj arabët e kanë pas një fjali të cilën e kanë përhap ndër mes tyre kanë thënë se njeriu, njeriu nëse nuk merr vesh me fjalë Njëriju nëse nuk bindet me fjal, atëhera i diskutohet njërzoria e ti, i diskutohet sa është nga kategoria e njërzve apo jo. Andaj, neve duhet të mësohemi se si të flasim. Duhet të mësohemi se si të flasim. Libri Zotit tonë gjellë gjellë lu, edhe pse fatë këtësish njërzit janë të mangët në këtë libër, nuk e ledzojnë shumë këtë libër, nuk e të shmojnë këtë libër sa duhet. Andaj edhe kanë në munges në të folër, Andaj edhe kanë në munges në kryimin e fjalive, Andaj i shef njerëzit se i flet plakut që i flet të rijut, i flet fëmiut që i flet prindit, dhe këtu bëhot një loj anarkije dhe qëregullimi i rendit në raport me njerëzit. Por se Zotë i Ongë Gjellë Gjellë Luna mëson, se si duhet të flasim, si duhet të, të kryojmë raporte me, me njerëzit. Kurani Zoti gjallëjallahu fillimisht na mëson se si duhet ton, të drejtohemi Zotit tonë Tevarekeu Teala. Pastaj na mëson se si Zoti i drejtohet krijesave. Se si Zoti i drejtohet krijesave. Duke filluar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çish i fol Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çish evlet Allahu gjallëjallahu besimtarve. Siflet Allahu muslimanve. Pastaj siflet Allahu xhelle xhelalu te krishterdhve dhe jehudve. Allah edhe shkijet, edhe kafirat, edhe mohuesit i kanë ndon kategori. I kanë ngrit njerëzit krishterdh, pastaj jehud, pastaj i kanë ngrit nd i dhuitar të tjerë. Pastaj i ka kategorizuar ata të cilët vin prej kategorive të tjera. Pasaj në mëson Zotë Ion Gjellë Gjellalu se si duhet të flasë mi njerëzve në përgjithësi. Pasaj në mëson Zotë Ion Gjellë Gjellalu se si duhet të flasim me armikon dhe kështu me radhë prej të folorave të shumëta, gjdo kategori duhet të zgje dhe të forma e të folorit. Filimisht të ndëruar Gjëmëtli, Zotë Ion Gjellë Gjellalu në mëson se si duhet të flasim me Zotin dhe të folorit me Zotin është nga kategoria ma endishme Ma që duhet të ketë njeri u kujdes të të folër Nga se po flet me madri Po flet me lartësi e pakapshme Kur flet njeri u me zotin e vetë gjele gjele luhu Duhet të ketë parasysh Se ajo është zot dhe ki qka po flet është rob Dhe duhet të ndërtonë raportin me kujdes Andaj tha Allahu te bare kjo e te ala Kull, thuaj, u dhu Allah e u dhu Rahmana Thuaj, thërni o oh Allah, apo thërni o oh Rahman Ejem ma të dhu, si do që të thërni Allahu i ka emrat e bukur Pra zoti jo në gjelle gjelalu kur në mëson Nuk si i mund si ti me thirë zotin që shdush ti Nuk i mund si ti me thirë të madhin që shdush ti Nga së është i madhë Dhe thirja e të madhit Nga tekat Dhe patërbija e njeriot Ka pasoja Njerëzit sot Në varsi prej postit ju flasin njerëzve Në të kaluarën Po edhe në të sot shmen Nuk kanë ngudzu njerëzit mi u fol Pushtetarëve që shukatek atyre Nuk kanë ngudzu Mi u fol krijetarëve që shukatek atyre Por se i kanë zhe fjalit E kanë zë fjalën duke pas kujdes se më kan po flasin. Qoft pi postave më të larta, qoft i postave më më të ulta, çish do ta shohmi se kët kapitin e ka ruit edhe Zoti O Xhelaluhu. Kur e selam, të fir auni. Fir auni ka dërguar Allahu Xhelaluhu Musa, alejsalatu vesselam te Firauni. Firauni ka thënë, "Jo vetë shko." Jo vetë kafir, jo vetë mos mus, musliman, jo vetë jo besimtar, jo. Ka çel për te kësaj. Ai ka thonë ene rabbukumul a'la. Që do un jam Zoti i këtyve. Firauni ç'tu ka thonë? Un jam Zoti i këtyve. Nuk kamëm rimën analt, as shejtani s'ka thonë kështu. Un jam Zoti i këtyve. Por se Zoti un xhel le xhelalu nuk i thot Firaunit Nuk i thotë musës shkote firauni Edhe mëse ban mal Edhe hiqë mëse shlo As një respekt Se a i ka thonë kështu dhe kështu A ka manalt se me thonë Unë jam zoti juve Me i ba rival zotit në Në të qenurit zot Por se zoti jo në gjelluale E mësonë musahin Alehi salatu dhe selam Dhe i thotë ti ki parasysh A i ka thonë kështu kështu kështu Por se Kur shkoj shmifola ti, jetu shku të mbreti, jetu shku të mbreti, qëpard do që i ka thonë, ajo mbret, ajo i lëviz u shtrit me gisht, ta dish këta, qëha i thotë, kule lehu kaulen lejjine, kini kujdes me firaunin, folni ka dale me ta, folni me të qetë me ta, folni me të butë me ta, pse është ajoj, pushtetar me autoritet e ka të shtrir autoritetin andaj, zotë i ongjëlle gjelelu nuk i mohër realitetet Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem e praktikoj këta që ka e praktikoj mus aleyhi salatu vësallam dhe një dit për e ditve i shkryun letër romakve romakët romakët në atë ko ishin për andoria më e ma dhe asaj kohë për andoria mbi Gjithëpa qytetët. Dhe ishte Hirapli kryen e krijetarëve. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishtun later. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin rasulillahi me emrin e Allahut. Mëshiruesit, mëshirborsi. Nga Muhamedi ila Hiraqli dërta Hiraqli. Kine banasish raporti Muhamed Ali Salatu Selam është pejgamber. Është i dërguar mi Zotit. Kam u thënë ndër të Hiraklë, Kurkushiç, ndër të Hiraklë, i pavlerë, ndër të Hiraklë, ç'i smëriton me e vlercum asnjë vlerë, por se jo. Nga se këtë thënë e debi çka e ka marr Muhamed i Sallallahu Alejhi Selam nga Kur'ani. I ka thënë Muhamed i Sallallahu Alejhi Selam Hiraklë ila Muhammad min Muhammad ila Hirakl adhimi rrum kështu në më mësot kështu në mësot në Kur'ani i ja Allahu gjelle gjelaluhu dër të hirakli mëj madhi romakve dër të hirakli mëj madhi romakve a është mëj madhi? a është mëj madhi a më jo shka shka është për mëj madhi atyneve andaj Muhamiti se të venë tha të mëj madhi romakve Eslim, teslem Ju t'i këllahu e gjëra ke më rrëtejnë Jo veç kash, i tha dhe ma shumë Tha, pranoj e islamin E ty, allahu, si t'a pranojsh islamin Ti jep dëfish për blimet Nëse ti bësh se bëh, po për dhe jatë më bëha musliman Dëfish, se dëfish Nga se i madhi ka dëshir t'i flitët Jo si të tjerë Nëse i kishtonë Muhammadi s'esellem hinfe edhe ki mu bo si a i shërptori kja në nëshmim por se i tha hinfe edhe ti do të takoj e difisht përblimi nga se jenë kursiën dhe karriken e pushtetit e kështu mëral e kështu mëral Muhamedi sallallahu a.s. kër u këthin meke kër u këthin meke kishë parasish autoritetit kër u këthin meke kishë parasish autoritetit dhe kërër er shlirua si mekës Ishtë atje në mesin e Arabve Një njeri i madh me autoritet E kishemi Ebu Sufjan Ebu Sufjan Nga fisi i umedhive Të cilit Mohamedi sallallahu aleyhi sallem I akishte vequ të folërit Nuk ka mundësit të ndëruar gjemat mi fol Si pastrusit, si drejtorit Si mësusit, si nëzasit si babës, si fëmiut. S'ka mundsi. Nuk ka, nuk e pranon, nuk e nuk e duron ligji i universit. Nuk e duron, nuk ka mundsi ti më fol mjekut, çishin fol sherftorit. S'ka mundsi, nuk e duron autoriteti. Kjo është prishje e rendit. Andaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, nam sojtalla e vërtetoi me veprë. Kur shkoi në Mekë, e shliroi Mekën. Keni paradisish, e shliroi, e kishte në dorë. Ai është demokreatori i Mekës. Jo ja le që i meke, zi këtë gadishën dhe arabik Por se kishë parasisht autoritetin Dhe kër u këthinë meke, këtë ka tha Kush rinë shtëpinë e vetë Kush mshelen shtëpinë e vetë është i lirë, i sigurt Dhe kush futët në shtëpinë e busufjanit është i sigurt Cilë është dalimi Nuk ka dalim Menet shpitane Me tharë armiku Me tharë armiku Rrën shpi Rrën shpi s'dvaj kurjo. A do më thon, shko te spija koishias, s'dvaj kurjo. Ti çka thu? Po si te koishia, si te spija jeme nisoj koka, por hi shtë. Chto ishte kjo fort? Por se Muhamedi s.a.s.e.l.l.e. me kishte për qëllim një, një goditje tjetër. T'ia përmendë emrin, t'ia përmendë emrin e Busufjanit. Andaj dyetaru than, ktu nuk kishte dallim, por se ia ja përmendën emrin e Busufjanit, andaj Të kihët parasysh, të mirët parasysh autoriteti njërzve, kjo është nga e debi dhe nga tërbija që ka në mëson neve Kur'ani. Andaj, nëse në raport me autoritetet e njërzve, Kur'ani ka parasysh, atër me Zotin gjellë gjellë luhu, atër me Zotin të bare kjo e tjala, atër me Zotin duhet me pas shumë kujdes. Nuk thirët Zotin që ishtë thirët zdo kush, nuk folet me Zotin si flitët me zdo kanë, Porse Zotit Gjellewala ka autoritet të madhë Allahu të barëke vëtëjala Mosë respektin e Zotit e ka kërsnua me gjëhenem Ma qadrë Allah e haqa qadri Allahu Gjellewala tha Shumë për e njerëzve nuk pëj adin qadrin Zotit Subhanahu vëtëjala Qëka dhe më dhe mësë me adit qadrin dikujna Këni pa në bashkohorën Po e më të kaluarën kushton me don karshin jo të fortit. Kushton. Kushton me shkruajt kundër dikujt të fortit. Kushton. Dhe njerëzit ta kanë të dinë. Dhe thoin më me të fortin, ose si të rish me të fortin, duro, paguaj tatimin. Po se me Zotin xhel xelalu, i cili është më i fortit fortëve, me hin luftë me Zotin është problematikë e madhe. Allaj besimtarit me pas shumë kujdes. Andaj Allahu jellë vë ala tha Ja ejuhel në dhina amanu La të qëddimu bejnë jedej Allahi wa rasulihi Ojtë të cilat keni besuar Mos dhillni për para Allahu dhe për para pengamberi sallallahu aleyhi sallam Mos dhillni për para Kanë thënë dhjetart Qish më në shmedal për para zotis Së dhillit për para me trup Kanë thënë dhjetart Mos dhillni me mendime Mos dhillni me fjalli Mos dhuni para se me thanë Allah Mos tuj kjo është halat nëse s'ka thanë Allah Mos tuj kjo e ndalume nëse s'ka thanë Allah alla. La tu kaddimu bejnë Jedej Allahi wa Rasuli Mos dhilli për para zotit dhe për para pengamberit Sallallahu aleyhi sallam E rezultati qka ndohë nëse dhev Fëtah bata a'malukum Se këtë mundi ju shkon huq Fëtah bata a'malukum Ju shkon këtë mundi huq Kërrejt punë ajote, këtë sadakaj ajote, këtë mirësi ajote Kërrejt djerëse ajote, shkon huq Me dalë pak për para Zotit Gjellë Gjellë Zdirit për para Allah Andaj tha Allahu Gjellë Vala Se Allahu thyrët me emrat të më të mirë Andaj tha allahe, aw, Udu Allahe Au Udu Ur Rahman Thyrëne O oh Allah Ose Ur Rahman Se thyrët me këta Nga se emri Allahu Gjellë Gjellalu Në një disa për komenteve është emri maj madh i Zotit Gjellë Gjellalu Andaj neve i themi Kena besu Allahun Dhe kena besu e nga mberi së në sellem Pra emri i parë që ka i përmendet Zotit është emri Allah Andaj nuk ka emr Në mendimin e një numërit të madh të djetarve Emr i cili Me ta thirët Zotit ma shumë Se sa emri o oh Allah Emri o oh Allah Pasaj vjen arrahman Mëshira Gëse njeri kërë e lutë dikan E kërkon nga mëshira Pra i thuet o mëshiruës mëshiron O ti cili e i mëshirëshën Më kaplën e mëshirën të ambe Pastaj me cilin e mërë thirët Zotë i gjellë gjelalu Thirët me emrin ja rab O Zotë Andaj Muhammedi sallallahu arihe sallem E ka thirë Allah unë gjellë gjelalu Me emrin o Zotë ja rab Dhe emri o Zotë është emëri përhapur në mesin e muslimane dhe dhe në mesin e jo muslimane dhe Pra kur të thirin zotin, ata e thirin me emërin zot Andaj dalimin mes muslimane dhe sheshher Vjen në dalimin e emërit Allah Gëse tjerë të thojë mi kemi besu zotit ërsa muslimane të thojë në kena besu Allahun të bareke Vëtë ala Por se Allah u gjelluar është zotit i vërtet E ata kur i besojnë zotit A i besojnë zotit ton Po i besojnë zotit ton Por kanë probleme Kanë defekte në besimin e pastor, në zotin Gjell -Gjell -Gjell Besimi dhe thirja e Zotit O Zot Jep me Ndje Kujdestarin e Zotit Dhe kryusin dhejnene Pro fjala Zot Të na e kimi për këthi fjala Zot Por se në gjuhë në Rabi i thojnë Rab Në gjuhë në Kur'anit Zotit i thojnë Rab Andajna thojnë në sejshdhe Subhane Rabi al A'la Në ruku thojnë Subhane Rabi al A'la Rabbi el-Adhim, zoti i madhë, zoti i lartë. Qa në në zoti i lartë? Edhe fjallë a rabë, fjallë a rabë, do me thamë kujdestarë. Ajë cili e rrundi kanë. Andë i thëjnë a zoti shpisë, sa ajo kujdestarë. I zoti shpisë, i zoti një sendi do me thamë se ajë kujdeset për ta. Kusho këtu zoti shpisë, kur ti dhush di kujtë, kusho këtu zoti shpisë e ki për që dhimë, Kush përgjigjet këtu? Kush kujdeset këtu? Kur i thuhet Allahut, o Zot, çka është për qëllim në mënyrë të domethënjes së thellë? Pra, o ti i cili kujdesesh për mua. Andaj thirrja e Zotit i Gjallëj Velaluhu është thirrja e cila duhet të ndërtohet me edep, thirrja e cila duhet të ndërtohet me fjalë të mira, besa e Allahu i Gjell Gjallëj Velaluhu kështu na mëson. Përdevë vetera qka ka përmenjë Quran i Allahu Subhanahu wa Teala është si e thyrë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Quran i Zot i Celle Jelalohu pra Allahu Jelalohu Quran i thyrë muslimant i thyrë edhe jo muslimant i thyrë njerëzit për gjithësi ju banë thyrje edhe me laqe dhe Allahu Jelalohu Fletë Gjibrillit Allahu Jelalohu Jelalohu Kafolle edhe me iblisin para se mu bo iblis edhe masë jo bo iblis dhe krejt këto Kur'an janë të citueme. E para që ndëve në intereson dhe e kanë përmendën diretort në edebin e të folurit, dhe se si duhet të më fol, mos zotit më njerë. Me njerë masallahu i jelle volabien, edeb me, me Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam. Ndërsa na për ta kuptuar se çfar hak i ka Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam binave, i cili është mësuesi njerëzimit. Mësuesi njerëzimit, pishtari i njerëzimit, drita e cila me të cilën është ndriçuar kjo botë. Për ta kuptuar se sa i madh është kjo njerëzi, sa i ndarshëm është kjo njerëzi, çfarë pozitë ka kjo njerëzi? Mosmirti e kuptojnë se si Zoti vetë ka thirrë këtë njerëz. Si më i madhi i cili e ka dërguar flat me Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Si Zoti Allahu jellëu ale Muhamedit sallallahu. Sellem, me çfarë e imra e thirr qëfar forma e përgdhel, qëfar forma e ngrit, dhe kitë të, të citu me në Kur'an, ma jetët të shumëta, Allah u te bare kjo vëtjala, në veqimin dhe veqorive dhe vetive dhe atributeve që e ka dalu Muhamiti sallallahu aleyhi sallem, të së të i kam përmendjetarët, është se në Kur'an nuk figuron ajet, asë një ajet, cha Allahu i ka drejtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me emer ska'n Quran o Muhammad ska'n Quran o Ahmed ska'n Quran o ebal Qasim no ka'n Quran ndersa na Quran egziston ya Musa o Musa un Quran egziston ya Adam o Adam Quran egziston ya Daud o David un Quran egziston Ja Isa, Ibn Imerjem O Isa, Biri Merjemit Në Kur'an eksiston Ja Ibrahime O Ibrahim Shiko, me emër e thir O Adem, o Isa, o Ibrahim Dhe Allah i përmenjë Kur'an për nga mërt Dhe i thir Sikur kur, kur të thir të dikan Fmiën tan O filan, eja këto Në Kur'an as një ajet nuk eksiston O Muhammed Nuk eksiston Dhe djetarë të kanë studiu, pëse nuk e këziston? Pëse Allah i ka thirë pengamër tjerë, o filan? Porse Muhammedin së zemë nuk e ka thirë. Allah u e thirë Muhammedin së zemë në qështjën e pengamberis me dy emla. Ja e juhen nebi, o ti pengamber. Dhe na emër tjetër e thirë me mesajin e ti, ja e juherë rësullu, o ti i dërguar. Kënë dhejmat më të lartë të Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem Rëpse nuk e kathir Pse nuk e kathir Kanë thonë dhe të arët Allahu gjelli wa hala në mësonë në këtë thirje Të Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem E para Se Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem është mëj dashur i Allahu të preket për nga më bërëve Nuk ka të Allahu njeri mëj dashd Se sa Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem As Ibrahimi, as Ibrahimi Me faktin Me faktin se Ibrahimi t'i ka thonë O Ibrahimi Ndërsa Muhammed i ka thonë thon, Ja, e juhën nëbi O ti pengamber Pra kjo është sajë e dënë ma shumëti Muhammed i nësëllem s... E dita Ka thonë djetarët në thirjen O pengamber Dhe nuk e ka thirë O Muhammed është se Allahu Gjellelalu -Gjell e thyrë me epitetin dhe autoritetin më të larë që ka e ka Muhammedin së sellëm. Dhe ajo është pengamberia. Ata tjerë të skanë qenë pengamber? Po kanë qenë. Ata tjerë të skanë qenë pengamber? Po kanë qenë. Por se Zotin ju në gjelluara për ta ngrit nivelin dhe por ti thanë se ky është pengamberi kompletumë. Ky është pengamberi me vetit e kompletume. Ky është pengamberi cili i kamplet krejtë të mirat e kitë pengamberve me një vendë. I thotë Allahu Gjelluar Ja Ejuhen Nebi O ti pengamber Pra djetër gërdoz Allahu i thotë ati Kërejt janë konë pengamber Edhe Musa konë pengamber Edhe Ademi pengamber Ama Ademin Allahu Gjelluar e ka përmen Kur anë se ka hangë pëjmën e ndalume Allahu e ka përmen Ademin Se ka hangë pëjmën e ndalume Kur ti a përmen dikujt Se ki bo një gabim Në këtë faktë Apo e ngrit, apo po e qërton, po e qërton, a e di shak i vo? Kurse Muhammedi sallallahu sallam nuk e ka përmengështu, i ka thonë, ja e juhën nevi, djetarët kanë thonë, i thotë Allahu, të ti janë mbledhë të gjitha kuptimët e pengamberve, s'ka mbë një vetit të mirë, që e kanë pasë pengambert për para, vetëm se ti e kije. Nëse eshë për qëllim buqësia, ti e kije, Nëse është për qëllim oratoria, ti je kia. Nëse është për qëllim ngritja, ti je kia. Nëse është për qëllim fisi i in ndarshëm, ti je kia. Nëse është për qëllim dashuria e Zotit e madhe ndaj tij, ti je kia të, të gjitha, të tërë. Andaj Allah, Allahu i xhellova nuk e, e ka thirrë kërkon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me emrin O oh, Muhammed, por jetmon e ka thirrë ja ayuha nabi, o ti pejgamber, ndërsa kaur në Kur'an emri i tij Muhammad mirë po në formën e lajmirimit ka than Allahu xhinal xelaluhu wa ma Muhammadun illa rasulun do nuk e quash me Muhamedi tjetër profet se i dërguar dhe ka than Allahu xhinal xelaluhu rasulun fati Muhammadun rasulullah Muhamedi është i dërguar i ja Allahut cili është dallimi mes thirrjes dhe lajmirimit ka thënë vetart thirrja është mes atij i cili dëshiron me kry një punë pra, si kur e thirr dikat. Kurse ku lajmron, dallon çështja. Kur lajmron, dallon çështja. Kan vendi etardh. Allahu e ka përmend Muhamedit me emër që pasi të vdesë mos ju të përzihet njerëzve. Pasi të vdesë mos ju të përzihet njerëzve. Pra, sikur Muhamedit mos të ishtë përmendur Kur'ani me emrin Muhammed. Kish me ardh dikush me thandh që i shan thonë, a ka ekzistuar Muhamedi, a skeqzistoi? A është për një me, këja nuk është për një me Allahu jellore ka zbit ajetet i cilat të lezohën dhe të ditë këa mejti Vama Muhammedun illa Rasulun Muhammedin nuk është tjetër përvecë i dërguar dhe vazhdimë ajetet si është Para ti ka posë shumë pengamber e the imitë nëse ti vdes ha? ti vdes, ja ka parin vdekin këtu dhe për pari ja ka parin emrin për shka? Pra ti ki me vdekë Dhe pas, ka me pas gjithë që kanë me dishun ti A ma da da kena citru emri Hu e ma da Muhammedun Illa Resul Muhammedin nuk është vetëm se I dërguar i Zodin Gjellë Gjellë -Gjell E dyta Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem I është rrujt lidhja farefisnore I dijet baba, bab gjyshi ba, Katra gjyshi, stërgjyshi I të të gjysh, i djetë të gjysh Kjo për shfar Për shfar na duhet kjo Nga se kjo fe është ndërtuar mbi fakte dhe proga Nuk ka mundësit i kush përra me thonë Ku ka egzistu ki Muhammed? Ka në ka bab? Bab gjysh ka në ka? Pra kur vet dikush kështu të do në e vërtetu Ha egziston kja po nuk egziston Allahu gjellohale e ka rujt Bab gjysha dherë të Ismaili Pas taj përte Ismaili Dherë i të Ademi A.S. Andaj Allahu gjellohale Kër ka folë me emër E ka pas për qëllim vërtetimin e personalitetit të ti Dhe se ajo është Për nga mberi i Zotit Subhanehu Vë te ara Pasaj prej edebeve Qaj ka përmendë Allahu Gjelle Gjelalu Në thirin e Muhammedi Sallallahu alaihi sallam është se kuri ka rëndit për nga mberet Kuri ka rëndit për nga mberet Filani, filani, filani Muhammedi Sallallahu alaihi sallam është i fundit është i fundit Khate me në nëbijin është i fundit për nga mberme Dhe kër është një riu i fundit Nërsa është me vler Nëse lijet në fond Njëriju me vler E shqetson E mundon Andaj prej padrejtësive të Kohës Edhe prej fatkejtësive Të mungese sëmsimeve të zotit Në shoqrit E muslimane dhe jetë muslimane dhe Cila është Lanja në fond e ati që ka duke më ka një pari Dhe nëzirja i pari ati që ka të të mikon I fundit Tha Muhamedi s.a.s. Prej shenjeve të kiametit është Cila është prej shenjeve të kiametit? I tehadhu Ruusen gjuhële I njërën tët Mi nëzir ruus Mi bo koka Tha Muhamedi s.a.m. hadith tjetër Prej shenjeve të kiametit është Kur njeri maj posher Pre juve Pre njerëzve Bati pari Folët ne më të kejtëve Aje është analfabet, s'ka dert Aje nuk di, s'ka dert Aje nuk është indershëm, s'ka dert I parja Kjo është përshenjave të kiametit Allahu i gjellovanë në mësën neve në Kur'an Muhamedi pësë ka ardhë i fundit Së është i fundit Aba është i fundit me, me histori, kronologike Por së është i parit e Zoti Gjellet Gjellaluhu Argument Kanë thënë djetart Kur Allahu i përmen kretë për nga mbert E kanë dherë të fundit paren E kanë gjithë fundit, parin, ka dhanë Allahu Gjelle Gjelaluhu E khad me minë nëbijinë mi thakahum Kur neve kemi mor besën për e kitë për e nga më bërë Për e kretë për e nga më bërë Ua minke, i pari kujda? Për e tyje Kujda ka morë Allahu besën i pari? Ademit ta Muhammedet s.a. Ademit Pastaj Pastaj i drizit Pastaj Pastaj nuhit Ekshtë të më radhë Por se Zotë i onë gjellëvala këtu e fut të pari Muhammed i sërëp I pari prej tyje U amin nuhin dhe nuhit I dyti Pasaj u amin Musa U e Musa dhe Musës U e Isab në Marjem Dhe Isab i Biri Marjemit U e khadh me minhum Mi i thakën Galida Dhe Ibrahimi para kësaj Dhe prej të gjithë dhe kemi morë besë të fort Djetarë të në thanë Kjo është ndërë dhe privileqë për Muhamedin së të sëllem se si e rëndit Zotë i unë qëllëqële këtë këtë këtë këtsime këtë këtë këtë këtsime kur të rëndit është gjërat kur të rëndit është njërzit s'ka dërë që ka lindë ma vonë e pyte një dit për e ditve Abbasin djanin agjën e pingameris agjën e pingameris e sëllem i than o Abbas a ti e mëj madh a Muhamedi a shika Por ata e këshin mësu për e Kuranit Se s'ka dërbë kërë e ki da të lingjen është Muhabeti Muhabeti pozite dhe nderi dhe ilmi Dhe dje Tha ati më i madhë a Muhamedi Me ngushtu Ati a Muhamedi Tha Muhamedi a le i salatës A më është më i madhë se une A më unë kumë lindë para tina Kjo është përgjitja Abbasit Tha aja më i madhë Kumë lindë para ti A i është të plak, Muhammed i Zezellem e kamri, ku? Aqja nipin, por se nuk thaj, une ketë nip e kam kja maj vogël, jo? Aja maj madh, ku mlinë të parati, sa njeri ju t'ju përzijet kjo meselë? Une kër ku mlinë, t'i për mga zonë t'i qka, une pikur di, t'i për mga zonë t'i qka, kjo mu ha betë, mu ha betë tregu, kjo nuk shonë Kur'an, Kur'an shkonë kjo, Muhammed i ka ardhi fundit, Allah e që t'parinë. Andaj nuk i banë damë Mohamed i Zezellem Se ka ardh i fundit Se se të Zotit Gjelluvale është i pari Dhe me këta argumentohen djetarët Edhe në Israën dhe Mi'raëgjim Mohamed i ka ardh i fundit Dhe Zotit Jon Gjelluvale I ka rëndit për nga mbërët në qijëll Dhe në fund E ngritë Mohamedin për te Për te gjitë për nga mbërët Andaj, kimësim është Që mos të shikojnë atë dhe të lindjet Ki ka lind për para, ki ka lind më është me rëndësi të shikojmë vlerën Qëfar vlere ka? Kush është majhë vlepshën? Kush vlerën ma shumë? A sa i përket viteve Kjo është kader i Zotë i Gjelle Gjellelu Që në neve nuk kena mundësi mu përzi aty Prej Vlerave Dhe edebeve Dhe raporteve Qësë si duhet me folë me dikan është Zotë i Jon Gjelluara Qërë në mëson në neve Qësë si vletë Muhamedi Në raport Me shëqërin ku ka qëlluaj Shoshrija ku ka qëlluaj nuk kanë qëllu të gjithë besimtar. Shumë prej tëre kanë refuzu, shumë prej tëre janë talë, shumë prej tëre kanë dash me vra, shumë prej tëre kanë dash me re, shumë prej tëre e kanë debu prej familjes, shumë prej tëre e kanë dalë ushqimin, shumë prej tëre dhe kokat e tëre e kanë përzanë prej qitetit. E hra gjëtë ke karjetu ke të kanë djerë prej qitetit. Por se zote janë Gjelle Gjelaluhu, kur i fletë Muhamedi së sellem në raport me shushrin, Thotë Allahu Gjellë Gjellalë Në surën El Enfal O ma kanë Allahu li uadzibahum Wa entefihim Qaj thotë Allahu Gjelluala Thotë o Muhammed Ta ju drejtojtë Jo me emër, jo Muhammed e thams Neve nuk dhe ti dënojmë Popullin tanë Deri sa ti e aty në mesin e tëre Kjo privilegjë i lartë i zotit Për Muhammedin së zëllë Sikur kër i thu dikujna Këto rejtë i jotë kete kanë të pruë. Ama deri sa tije që ati ullët, unës ju baj kur gjo. Deri sa tijë kërkon besë për të tërë, unës ju baj kur gjo. Kjo atë regon vlerë për ketaj që li ka garantu këtë tjerë dhe për jo. Allah u gjithë dhe thotë, nuk do t'i donoj popullin tanë, o enë të fihim dhe sa tije të to. Kanë dhën djetarët, ku e vlera? Allah u kanë dhën djetarët, nuk jetë të lovit, nuk e shkatronë du njajën tu kanë Muhammed i sëllëm aty. Pse? Ka se Muhammed i sëllëm është i dhimshëm. Muhammed i sëllëm është i dhimshëm. është aji cili kanë djesit madhe, ka dhe më shurit madhe. Ane Muhammed i sëllëm, kur ka shku në tajfë, e ja kanë shlu njerëzit e qmendines, njerëzit e se qëndrojnë në spitalin me, me, me njerëzit të aftësive të kufizuara, e ja kanë shlu në tajfë, një periferia tjerë tamekës ja kanë çlirë çlue budallt me duit me guri budallt me duit me guri ja kanë gjakosur shkon tani i sallatu selam dhe i kanë zbrit me laçët i kanë thënë muhamedit a bisedh të dy kodra njëra kodër kë njëra kë aty bajnë bashk edhe ti çojna këto në shkaturën ka thënë jo jo ka thënë innahum la ya'lamun ato janë të ditë nuk janë të ditë As po dika a ish ka ta shlën budallën me gjujta, nuk po dika Kanë do tjetër shumë mirë di aj A ish ka ta shlën budallën me gjujt me guri Budallë as di, po kish, a e ka shlu di Por se Muhammed Israëm nuk ka shiku për këti kandit E ka shiku nga një kand tjetër Lealleh, ka thonë doshta Nga fisi i këtëre, nga pasarsi dell dikush i cili e nje zoti i Them tevare ke Utayala. Andaj do Muhamedi sallallahu alaihi ve selle, për këtë zemër të madhe, tha unë, s'kam i dënuar derisa të jenë mesin e tërës. Dhe kjo është edep. Çfarë edepi? Kur në mesin e dikuajt ka ka bozullum, e ka teprua. Çka thojnë? Nëse ti i ke dikuajt atë që është i ndershëm, i thuaj, këto e meritojnë dhe e meritojnë. Por se ti mos i ha ti mrena, ne vetë do ta shtymin këta. Do ta shtymin. Muhamedi sa sallam, një njerëz i cili e kishte shahë ofenduar dhe ka thënë se shet fjalëra. Dhe Muhamedi sa sallam ka dashj muhakmor. Por se Uthmani ka pas shok. I ka thonë ja Rasulullah, a ja fal? A ja fal? Tash, a e ka shah, po ki shoku, krimadh Uthmani. Për hatër të Uthmanit ka thënë leje. Kjo është ajo që e ka nxjerrur te Kurani. O mahad Allahu nuk i dënon derisa ti në mesin e tërë. Është shumë për edheve të shumta, të cilat si do t'i përmendem me lejen e Zotit Gjallëh e Xhelalihu në lëjërat e armë, por sa ajo çadohet besimtarët a këtë parasysh se Kur'ani, ky libër i madh, nuk ka lan fushë të madhe dhe të vogël, vetëm se na ka treguar si flitet, si dëgohet, si shikohet si ndërtohet raporti si ndërtohet fjala si ndërtohet fjalia e lutim zotin tonxhel xhelalu callahu te bareke ve teala namu solme kete kuran te mad namu sanallahu xhel xhelalu tindricoim zemrat tona me kete libër te mad elusim allahun te bareke ve teala callahu xhel xhelalu ta ngrit vetijen te muslimanat elusim allahun te bareke ve teala callahu xhel xhelalu muslimat kuje shen allahun te dihman yetima te musliman ve allahun te bolon elusim zotin ton xhel xhelalu callahu te bareke ve teala kuje kemi qallu ta regjistron gaveprat e mira وكيمي غابو الله جل الله تنفال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين